Politika gaiak hartuko ditugu Argu saioan sa gaurkoan Nafarroa goaz Izan Nafarroko gobernuan Azkeneko egunotan edo asteotan krisi egoeran edo e, Jarri zuen Roberto Jimenez e, PSNeko ko kideak Eta bueno, horren inguruan Aguteskundez eta Euskal Herriabildu koalizioaz Itz egingo dugu Eusko alkartasuneko Nafarroko idazkarin nagusi den Majorga Ramirezekin Kais, jogunon? Egunon, guzti, bai Zemuzenda? Ba bueno Lan lan handia daukau, horretik Lan handia, ez da, ze Nafarroak badirudi bizi bizitela krisia dagoelako, bertan ez da? Bai, bueno, e, lehenik eta behin, e, bia esan, ba, alderri sozialistak impostatutako eta bindako amago eta pose hori hor non ba, gobernua usteko aukera bazegoela, zegoela, ba, du zinitxi Nafarroan, inorkesuen zinisten eta ala da, ez azkenean asi joia que ser la cua que Arga Masaterra da alterri socialista de txat. eta hortaz ba bueno ba haututa gaude holako amagoetara olako e, jarredetada en sus redes vera ya en contradiccio joia que bai ditu bai dizaren baia sakonean e, dagoen krisiak krisi institucionala da ez general Ba, arri dago, ba, Nafarroan, Alderri popularrak Madri leheseazten dituen nurri guztiak ezartzen ari dutela, mufizketa guztiak, eta hauek ez datuzelaz bat e, ba, Nafarroan dagoen gehiengo sozial eta egitarrekin. Eta horrek sortzen du krisi bat, benetako krisia, nuna alderri sozialista eta UPN ez direngai horri aurre egiteko, Eta horri aurregiteko ba, balago bide bat, eta da berriz ere. Ba, Nafarako jendarteak aukera izatea, beraien borondatea, beraien boska zehaztu e, eta gu karri daukagu euskal kartasuna baita ere bildu Nafarroan, eta uste dut abertzaleta aurrerako jorok mm -hmm. ba, aldaketa politikoa badatorrela, eta etorriko dela. E, Maiorga izan liteke ustezko goberna ustura hori murrizketa oiek denak estaltzeko aitzakia bat? Dutadigabe, dutadigabe. Kontutan izan behar dugu, euskal herri osoan alderdi sozialistak eta UPN edo Skumak edo PP badaukatela lehentasun bat gure herriarekiko, eta en zuzen ere lehentasun hori da, bakitxea editarroi dago kibun, es, ba eskubidea, eskubidea. Hortaz, ba, bueno, lehentasunak dituzte beraien kontraizio ideologikoak adirazteko orduan, eta ba, bueno, oso kurioso eta incluso divertigarria e, da ikustea nola ba, balkabak galdieru marka bak ba alderri popularraren neurrien aurka agertzenen eta nola ere ba e, eta e, ba Nafarroan Roberto Jiménez talderri socialista que has sustengua mantendiote neurri hoiei guztiei, ez. Horregatik, e, ba, bueno, e, da mm, alderri popularrak erkidegoan ba nolabait gobernuadi bere sustengua kendu egin diola bete ere autozkundeak hurbil daldenean eta Nafarroan horrelako zer e, gertatuko da? Ez e, argi daukago ta da Nafarroan heratuta dagoen konbentzimentu sakon bat e, aldi sozialista kua ba, ba autozkundeak hurbil ikusten ditunean, ba austura bat e, inpostatuko du. Eh, e, amo zorrotuko da, baina nikuste dut e, jaunik e, Gure herria, gure herria badagoela egora politiko batean nun zina den Benetako aldaketa politikoa hiritarrak e, martzan daude Mobilizazioak ikaragarriak izan dira Urrizkea eta guztien Aurokam Eta horrein abertxaleok badaukagu erronkan abarri bat Eta haustan gaude da ilusioa hondiarekin Eta da kalean eta nizarpean dagoen aldaketa giroa instituzioetara zioetara edamatea Badiru di, e, bil eretan ibili direla bai Jimenez eta baita Barzina ere eta e, ikusi dute agian beraien poltrona arraizkoan, ez? Bai, e, kontutan izan behar da, Nafarroan erregimen baten moduan izan direla beti eta kortijo baten moduan kubeatu duela dutela Nafarroan, ez? E, eta kortijo horren emaitzak, ba, oso latxak eta oso bezkakarriak, zira bagen euken kutsa bat, Nafarroko kutsa E, ba, diputuazioak fundatutak, nun bera e, elburuetan, ba, esagoen ez ezogiriketak inakateratxea, ba, itxiketa, ba, Nafaranko ekonomia garatzea, e, dinamizatxea, eta barret, hori guztia galdu egin da. Bi urtetan, mila milioi euro galdu egin dira, UPEN eta PZN eren, PZN eren kudeaketaren bitartez, e, eta e, ba, hori guztia, ba, beste euskal ikutxetara, Ezgiratzeko ba, ez eh? horregatua. Ba, bueno, bilbide hori urratuta eta eta bueno, porrot naabaio izan da. Bestetik ere argi dago, ba, beaien kudeak eta balanggabezi eh, data guztiak eh, igotzen ari bidibi dela, Nafarrako egoera ekonomikoa, ba, espaol Banka espainoolare pufo dila eh, ah, bitartez... Ba, E, ba oso krizizakon batean sartu dutela. Eta horregatik, e, ba bueno, kortigerismo hori e, badauka jadanik alternatiba, beratxaleok gultzatuta. E, Aurredako itasuna, non jarritzen duten e, pertsonen e, ba bueno, erreferentea dena. Eta horregatik, e, ba bai, orain arte, hogeita margurte, tan poltrona guztiak e, izan badituzte. Eta dena kortigero edo kortiko baten moduan guderatu badute hori hameitzea erdagoela nabaria da Nafarroan eta horrekin batera, ba, bueno, orain arte e, ba, e, urrizketa demokratiko edo e, e, ba, bai e, donabait e, ba, jarri dituzten ostopo demokratiko guztiak dituko dituenako tutan izan behar dugun Nafarroan adibidez, ete bebat e, ba, zintu gula ikusi, ezkoekartasunako afiliatuak ekimen batean genuen ba, konfrontatzeko horrelako politikekin hain zuzen ere bilatzen duten Nafarroan adibidez, ete daukaten euskaraz, euskararakiko, daukaten izkuntzesku bideak urratuak izateko, horri, ba, aurre eginez gero, ni tafaian, tafaian, tafaian, hitz egiten ari nahez, eta nik ez daukat, taukerarik, nire alaba, ba, eredu euskarazko eredu publiko batean matrikulatzeko, le, euskararen legearen bitartez, hau da, nazarrako egoera politikoa eta demokratikoa, ba, deficit nabariak ditu, eta hoi guztiak eh, amaitzea dagoela uste edut, e, beharien ba, imperiotxo edo korpijotxo hori ba, bertan behar hori gelakoa. gain, e, aipagarria da eskuntza arloan egin diren mobilizazioak, murrizketen aurka, eta nola murrizketa horiek egongo diren eskuntza, baina HTA egin egingo den? Bai, hori da, bazkinean, e, upen eren ere duan, egunetan, er, e, izan da dugu, Europa maia naribidez, e, ba, eraikuntzaren e, e, ekonomian duen pisuan, Ba, euneko zazpia basen e, inafarroan, euneko amalauan eta magostean, eta hor lako proiektu ikari, ikaragarrietan ba, jarri bituela a, UPN eta alderri sozialista ba, beraien garapen ekonomikoaren eduaren oinarria. Ta horri guztia, ba, demostratu egin da, ba, kalte ikaragarria sortzen diola e, ba, gizarteari. Ez genean, mm, e, abiat durandiko trena edo orain e, altas prestaziones delako tren trenorrek ba, argi argi dago ba, ez daukala ba, lehen zituen e, e, eldo izaten alzituen justifikazioak e, esmerkantziak ez dituen amango edago zeraztuta da Nafarroan hazi eta amaituko del e, e, tren batez itxegiten ari gara egun e, da hogeita ma milioi Ekoztatuko zaigu, gainera alditzen badugu finansiazioa o modua Erkide ba, bandagoen arekin, Nafarrok e, askoz gaiago ordaindu berko dugu eta argirago nik uste dut momentu hauetan defenda zinaden proiektu baten aurrean gau dela, Nafarroa mm -hmm. bueno, Gai ez ardatuko dugu, izan ere e, igandean Euskal Herria Bildu koalizioa aurkezu zen haute e, bueno, eskundetarako e, koalizioa eta bertan ekide berri bat aralar, ezta? Bai, eta nik uste dut, e, ba bueno, erri honen mesedetara dagoen proposamena dela, ez azkenean nik uste dut e, erri honetan guzti, okergitugula ba, zunazketa sakona, zerrezatztu duden, azkeneko goi, tamar urtetan, e, nola bide datu, etorkizuna, eta argi dago, ba, espanolak eta nacionalismo espanolak elikatzen zela abertsaleon arteko esadoztazunetaz, hortaz balia zela, bere ailek poterea mantentxeko, baita ere autonomismo ere du hori, peneu behar mantentxan duen e, autonomismo e, ere duak. Horregatik, e, berbiziko garantzia du, bertxale aurrerako ietazkertiaren arteko akordio estrategikoak, eta baita ere akordio estrategiko horiek izatea ba, proposamen elektronal. Bat, e, nik uste dut e, momentu historiko baten aurrean gaudela, gauza asko, pentsazinak ziren gauza asko errealitate biurtzen ari gara, bizarpea, euskal bizarpea, eta mm, horregatik e, ba, bueno, Euskal Herria Bildu nik uste dut daukane torkizuna batez ere gure txai politikoek e, arbi eta garbi errekonasitzena didela eta nik ez daukatik niongo dudarik e, urrengo urtetan Euskal Herria Bildu eta hori sortzeko egin ditugun edo, eta alderdi jarri dugun alderdi e, indar guztiak ba, etekin sozialak eta etekin nazionalak emango dituela hain zuzen ere alzaqueta politiko sakonaren da duen bizarte gehiengo batekin entrokantzet delako eta eta bueno, e, ilusioz pistuta badelako. Oraindik Patxilo Pezek ez du esan EAeko hauteskundeak aurreratuko dituenikan, baina filtrazioek esan dute e, publizitate esiak alokatu dituela Pezek. Baina, bueno, alerdi sozialista eta espainoan, arren erbara espainola oituta daude trampa egitera, ez? E, azkenean, trampa egitera da baita ere, ba, ba bereskurtan daukan e, aukera kudeatzea bere tres partidistaren alde. Baina, ez da, trampa bakarra, hor dago baita ere, ba, alerdi popularrak bideratzen ari legea, ez da, bat mila pertsonek edo pertsenei emenezko lerrian, ba, poskatualizateko aukera emateko E, prampa bat da, ba, sorturekin egiten adibidean, ba, ergidikuko juridiko, politiko eta demokratikoa. Ba. E, hori guztia, hautezkundeak ba, nolabait e, ba, desitzu gatu nahian. Baina hori guztiai aurre egiteko kapaz izan da herriago, kapaz izan gara alderriogu eta Eta ez daukatik, inungo dudarik, e, ba, naizetal Patxil e, Lopezeek e, berborak kudeatu naiko dituela bera, e, beraren interes partidistaren en menpe, herri ba, hau martxat nagoelaia danik, eta a, a, alik eta laizterren orain dagoen deficit demokratiko-instituzionala bidea datzeko aukera izan. Ba, Maiorga Ramirez, eusko akartasuneko nafarroko idazkari nagusia milazker, e, gure tehiari erantzute gatik eta hurrengor arte. Bileesketa guztioi eta eskerrik asko deitzagatik baita ere.